Vazdojmë sërish me temën e munafikëve. Me temën e këtij grupi të poshtër, të cilët nuk rreshtin dhe nuk shterojnë dhe nuk ndalojnë duke thur kurthe kundër Islamit dhe muslimanëve. Edhe më e keqja është sa ata jetojnë me smesh se flasin me termët tona, se kryin mjeprimet tona, se shfaqin atë gjë shfaqin dhe ne, edhe se ne nuk e dim se shfaqin ka në ta në zemët e tyre. Por këta rësy edhe Allah, subhanu wa ta'ala, ka fondë nuk gjerë i gjatë për ta në Kur'an. Gjithashtu dhe profiti së më molin, se dhe me i ka të rëgumër të sisit e tyre, që besimtare të ruhët për i këture cilësive dhe dhe të ruhët për e këture njerësi që i kamë të cilësi që mos bëhe si ata dhe mos blikohët për i këture për i këture njerësi të cilët shkatrojnë dy njëme dhe ahireti dhe sot dhe të regojnë njësa jetë Në cilat ka foni Allah i madhëruar për ta Dhe ka të reguëm Se qëpër qëndrimi mbajnë ata Këndrit besimtarme Në suër në lejë mërë Në këtë suër madhështore Shumitës e cilës ka zbritur Për njajën e luftës o hodit Dhe për qëndrimi që kanë bajtë Muna fikët këndrit sa i luftën Në këtë surë, Allah më dhurë nga ka të reguar dhisa aspekte për nënafikët dhe një përtyre janë këtoj ajetët të cilat do të walet zemë të një. Thotë Allah subhanu wa ta'ala ja ju halenu në amanu la të tëkhidu bitana të mindu një këmë o ju që keni bësuar mos mërë një miqë dhe as të afërë Të cilëve ju të riboni se këtët tua janë, mos me një një të hafëm për e atyre njëzë që s'janë tua janë. La të tëkjidhu për të në të mindu një këmë, mos me një miqë për atyre që nuk janë tua janë, nuk janë për i besim të ardhë, por janë për i munafikëve. La janë në në këmë khabala. Pasë të rëgona dojë më dhëruar arësujë për se në në duhet të i marim të miqë. Dhe përse nuk duhet të jaforma ta Dhe përse nuk duhet të tregojnë atyre sekret e tona Dhe përse nuk duhet të havojnë atyre bakën ton Thot laja e lune kumë khabala O dhu ma anittum Thot laja e lune kumë khabala Ata thot nuk kreshtin duke përpjekur Për të shkateru e lune për të futu një dhe dëmë Nuk kreshtin muna fi këtë Edh dëmet e tyre të shumë llojshme. O, du ma anittum. Dëshira e tyre është që t'ju fusin një umë në vërsësi dhe në haraj. Kur besim bari, e ler mund na fikun dhe afron, edhe e të të kë do kë dhe e bëra të shohë të tin, atë kemun na fik domane rreth sekretet e tij. Ky munavik do ditë opsin tëmbe. Kër është dopsia njotër, dopsia besimtarve? Gjithashtu, a i më dërrej është të doku për pjevër për të të zgukuruar të kotën. E po të më pasha, Allah, unë kjo është e paru dhe përvuar e prekur. Në realitet, dhe unë bësoj se është njëre për jush mund ke përvuar njëre se t'il. Hedhe pse me ndoj se mund a pikë ndonë në në më pëshë. Kërë i blinkejme, në gjëzije, ka fërë të në gjëzje dhe fëtë, sikëm nëse egzistonin munafikën me besimtare, besimtare dhe të, të duke i vetejnë të dy njërë shumë të huaj, shumë të huaj të vetmuaj, për e egzistente e tyre ka përqën nukri besimtare dhe duke një mëngë, për shkatë të nukrit shumë të munafikën me që egzistojnë nukrit. Ndërkohë, pra, dhe jënë i vetëm në kohën e profetisë së nën Thot ata, beshjerojnë atë që është e keqë për ju. Vjenë më në fiko dhe shëqirojnë në ty. E keqë është e e në fosë që e më në fiko. Pra i thotë jam beshjerojnë pa. E mundë të të shlojnë si beshjerojnë ka i mirë. E mundë bëndë nëseve për të mirë. Edhe të të të më në besonë në të. Besonë fjallet e ti. Edhe besonë mashtrimet e ti. Dhe e se i tërgohë së ketët. Ose... Dhe e sa i menë mundimin ati i për që është të të të afet të afetare Muna fikut njeri të prishur i ma, të ma, të të o ma, o i cimi nuk njefë oma Nuk njefë ligjetë të Allah Dhe nuk duke adhi për ligjetë të Allah, s'ilhan vë t'ala Edhe tje për i mundimin e ti E të futë të mështrime Dhe të thotë Bërë qësë të kjo shme e mira Dhe fillon pas të njeri o zutë da e qiru dhe Këtë anë në darën e ti dhe i duke Cëmë e të vërtet e e që i të të Për dëvojën e dhunës ka ndalur të ndiarmë të diuar më të mirë sepse ata ka zbukurojnë kotë, ata shëntojnë vërtetën të fusin frikën nga shqiptarët, nga bilta shqiptarit. Dhe kur a diu do të kujdesë sepse janë mbëdhur gjithë gjithë kundërtë do për për e të bëjë çdo të nështojë, ose të thonë ju pas të tove të paraqen atij në nëse të di para. Vetëm pse nga fryrja e mall që i bëjnë në fikun e zemrës të tij. Dhe nga dobësia e besimit që ka njëun veten e tij. Panela Lohën vërë me ndalonë, në formë të rrepë në këta e jëtë që në të shëqërojë, në të imajmë atë a mishë për aftë. Sepsa ata janë smumbja i keqe, e cile e shkateron njeri unë, e do të regëm vijim të futmes, një ras që ka ndohën në Profetët S.A.S. në cina, ta ka ndashë të ahumbi në Profetët S.A.S. në vërteta të dërgujë në Allahushtu. E jo në le. Pas të nga tërgoj në dojë madhëruar, një prejë bërbyrëve sesin e t'i johim këta munafik. Thëtë Allah subhanu wa ta'ala bashdim, për të vëddu ma anittum këtë dhe bedetin bëgbohumit efuahihim, për të shkhaqë urejtja nga dojët e tyre. Dashit për dashit, dhe të shkësh munafikë që aji në dizafjallë të ti dhe të shprejhë urejtje për islamin, ose për ligjit e islamit, ose për, lig, ose për disa për muslimanë. Por, mes me dose të të thotë në eqëm të rrej ty. A i do të të të ndumë atë, nuk kam pur me ty, nuk kam pur me të tjetë. Un kam pur me të me të, nuk nuk i ligj, nuk është, është i mirë, nuk përshqë i mirë, nuk përshqë i mirë. Jë të i mirët. E të vjene të zbëtëron, betën të të të të përqem dhe të jone, dhe të lagëdane, më batë. Po e që se tije besitare përte dë shikosh për e ti qa i ka u rrejke kundër dhe islamit. Fëtë Allah i madhërë, «Vëllëvë në shëë u lë arajnëka hum, fële arafëtëhum bësima hum, wële ta arifërënë hum fi nehni lëtërë». Thëtë, po të donim le u vinim shënja të në fëtyrë, që të i një fjetijë të muhammad me shënja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të çetë një, por nuk ka dashurmojmë dhëruar dhe inform profesorët dhe drejtorët në një mënyrë tjetër si ti johu ata. Në të ulet tani themi të analizojmë kur përti jo vetëm dokumente fjalë, ose në arrit kuptua të kuptuar të fjalëve. Në devijimin e fjalës se si devijojë në të vërtetën, ose në arrit të kuptiu të fjalëve që ai shpreh një ide, e rëfutat përqendrohesh për te ideja ti do të shërojë që ana që ndritë vërtenës, por e nuk të shpejë hëtër në mënyrë të drejt për drejtë se ka frikë, se izbulehë të një sliku i ti që më bachë me vetë në ti. Qa dhe bedet il baghda o min efuahi mu ma tukhi së dhurun ekbar edhe ajo që fshemi zemën e tjo zëtë Allah madhu është me madhe është u vrej dhe të me madhe këndë i musimale dhe islamet. E dali munafiku normalisht janë gata gjata, kanë ditë soi, kanë pretenduar që falen apo që i thon vetëm s'po mund të falen vaja e hitës i dmir me muslimanët në Marok, e dhan momentin ku kanë vënë muslimanët këndivojnë njerëzit se do të bëjmë shumë, do bëjmë vështore muslimanë, ndivoj pasaj ata i kthejnë fund të muslimanëve, edhe u bënë atyre gjë të keqe, ose përpiqen të u bëjnë atyre çdo të keqe, edhe pse në të vërtetë Allahu i cili si i ruan besimtarët. Ai mëmashtuari është ai i cili mështrohet prej munafikëve në të vërtetë. I mështruar është ai që mështrohet për tyre. Dhe ai që mështrohet për tyre, më shumë se një herë, ai nuk juhet besimtari të të, po i vërtet, por ai juhet besimtari në besim të dhëvët. Sepse profeti sallallahu alejhi vesellem ka thënë, "Nuk mështrohet besimtari dy herë në një vend." Kupti hadithi është nuk biskohet besimtari në një vend dy herë. Nuk biskohe pesimtari në e vend, dhe më dhe nuk mashtrohe pesimtari në të njëtën që është dhe dhe e. U mashtrohe në përnë në të të këpërën si, sepse e pesimtari që një falma, edhe nje munafikët dhe ligjit e tyre. Këtë kadë bëdët i në bërëba, o min efuahi i më matu fi, së dhërëm e këpër, kadë bëjën në lëkumul ajati, im kuntum të aqilun. Masë të regojën më e madhurë që ata përpijesh të shkatërrojmë sepse ata duan që ti të ngushtoim diskutimin në hallën problemeve dhe dhe kjo më joi të lloj qartë në shprehjet e tua, në armët e shprehjeve të tua se si to, hot, i shpojën se çfarë duan vonë me to, kot i tregon të treshem i alloy me dorë po i dyret, dhe këto tre gjëra thot pastaj ne u akë nisiaruar juva argumentet nëse loj shikoni Po kemi së ruar argumentet nga ato të, të cilëve ju tinjihni munafiqët se kush janë ata. Nëse logjikoni, domosë se keni me të vërtetë logjikën e një prezantatori të vërtet i njim, cili e njeh kushtuar veten rrugët për tyre dhe përderisa uojmë dhëruar. Na e ka ndalur që ne të marrim ata miq që tregojnë që kjo është e muçur për gjithë veçëta arrim të çdo gjëje, sepse na e ka ndalur mo, no, ata kërnin botë të të sotën të order. E t'largoni ndëkandales dhe për derëse ke e për të tëtyr, atër në dhuta njohëm se kushën të munafik, ma artë të cilëcive që ka tërgurë o maho, dhe nëse nuk e njohën të adhijim së ne jemi shumë larë për të tëtës, jemi shumë larë për tëtës dhe jemi larë për asaj që që në gjika që i ka dhëmë allohë përsi përëme. Sëpse Allah i madhuruar për në këto ajete, ka dëbejnë në lëkëmullë aja, ne wa keme seruar juve argumentët n Kjo të regoj që a i personi që nuk i kuptoh të ajete dhe të argumente, a i nuk plojgjikon. Nuk plojgjikon në lirë me të qështje. Qështje që munafik në munafikë nëse ka kuptuar dhe nuk ka se se të ruhe për tyre. Përse të regoj më mojë madhuron në vërshdim, arsyen, përse me e me të të apojme ta. Përse të duhet distanëtëm për munafikë me dhe të ruhe me për tyre. Edhe jo të imbështesim ata. Edhe jo të imbështesim ata. Edhe jo t Sotë Allahu Subhanu wa ta'ala më rëzim Ha entu ulaj tu hribbunakum Ulaj u hribbunakum I atës ju i dole Ata këmësa ta ju nuk i dole Ju i dole atër se pëse ju shikoni Panoj të ju e të jashme që atajem pësindar Këmësa atër nuk ju dole ju Va tuk minun e për kitab i kulli Dhe ju i besoni të gjitë libar të më pashem Dhe librin tuej Që ka rëzgjithu të kju Ka dhën në disa djetarë Në këto a jitë ka përqyldi më maj madhuruar munafikët të cilët ka i qenë dikur qifut, edhe hyn i sdam, e shfaqin i sdamin, për të bëjt dërë nësi madhë, për në të vërtet e dhe besojnë në ibar dhe të të të të përpashë. Munafikët të të fillë e rëngë. E thotë Allah madhuruar ju i besojnë në ibar dhe të të gjitha, ata e si të, të, ta, të, e të të të e të, këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Vallë të të sjelltar kur ata ju urrejnë dhe shfaqin urrejnë në dy më forma ndryshme, të cilat ne do të shohim sot dhe po jetojmë sot ato në çdo sekondë. Apologjikoni absolutara, kur ata janë në, moment, njere, në formë, një, një moment, ju mund të ndalojnë mjekën, shënuin në çdo forma dhe hiqni pozicionin e dy moment të caktuar që ne mojë, kërri kërri të nivuojmë të mbështesim për të marrë rëndin aty. Është ndër dy muslimanë, muslimanë në edhe mashtohet besimtare për e tyre, mashtohet njerë, po eqin njerë, edhe i gjërë besimtare mirë, i kuptohet një dhe të shëjtani dhe mjëtë dhe të shëjtani. Pasët e dhe nërë më dhvore, se shpaj në dhejtë i kanë ata në zemë për besimtare, në masë i të regojë që ata e shpaj në të urejtë, e pasë herë më pojtë atyre, thotë Allah subhalënë të ala, wa idha lakon kalu amëna, kura ta i të të nukun alawi ne ngaj gjerë zakua kade do për ju të veçohen ata ato i kafshojn duart e tyre i kafshojn duart e tyre nga mauti i mall që kanë kundër jush kafshojn duart e tyre kjo është në të një shprehje që treguat ndonjëherë për treguar që ky person ka aq shumë mburrë urritë kundër teje sa është valli do të kishte tym vendonësti me të fatë këtë mburrëti ka për ty tregon lou këtë dhënie që do urritë për ju A do ju të lutem banata mish, të më jepë mendimin, edhe trini me ta, tregon atyr pjesën e jetës tuaj, tuaj regoneve, dhe problemet tuaja. A do të agjullo komënëzësh? Pastaj ajo më adhurojnë ta tregon leve dhe na urdhëron. Po i thot Profeti sallallahu alaihi ve sellem, kul mutu bi ghayrihi kun. To thuaj, vdisni me mblepin tuaj. Dhe kjo është urdhër për gjithë besimtarët. Dhe ne u a themi munafikëve Vdisni me mërën duaj Inna Allahe bima ja më lu në muhit Inna Allahe alimu bidhe të sudur Allahu subhanu ta'ala është i mirë njohu Për atë që kanë atë në zemër të tyre Inna Allahe alimu bidhe të sudur Më pas Allahe subhanu ta'ala Thot Dhe të regoni të citit jetër të muna fika dhe Të cilën ata herë herë shmejnë në goj Dhe dhe të shikosht e këta E ta shikon është do njërë për nështë të vetë e ti, nëse e ka të vejë për këtëve të sti, dhe nëse nuk e ka të falen dhe rojë Allah, që nuk e radhënë, për të im të mësesë këmë hasën e të im të sëpëmë, u im të sëpë këmë se i ju keqe, dhe të jefërëhubi ha, dhe nëse jubë ju kapë në një keqë, a ta gëzohen, dhe nëse jubë ju kapë në një amirë, nëse jubë ju kapë në një keqë, Nëse u e përbërën dhe i të mirë, të të hidërën Dhe nëse ju rëbërën i një keqë, të të gëzohen Kjo është cilëci për cilëcive të mënafikë dhe Të cilën e dhe të të bërën bërën dhe shvleze Mënafikë për është të i personit cilë Kër i ndodhë një keqë i muslimarit, besimparit, a i gëzohet Edhe kër a mënë jetë një të mirë, një besimparit, a i një, një dhohet K Le të gërmojme atë nëzema të da e kemi në atëmës e kemi Edhe të përpijgjim të shikurme të të tjere që të rruni për të i personu Që e kam këlletitësia se përsa i personu cili Gëzohë për të binekeke, të pjene i keqe Mësër shëti që nëse pasajese që këj person të rendjim e dorë në ti Dhe me kamërë në ti për në të skurë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ojnë të sëpë kumëse jetu jë je frahru biha edhe nëse ju ju kam në një ekej që atakzohen kura molë më dhe ure ka të reguar që një për të cilësime të të ture më në afikë dhe është që atakzohen me të keshë që i besimbi besim, besim të arët që mund të duhet për një personi që një shkon edhe e rejnë dheve për të i përkej që muslimanve edhe u vëllohet e më gjua një fëtëva fëtëva për një personi që i tot vetës që lejohet t'i bërsh dëmë muslimarën dhe dëpitë musbëzintarë. Lejohet t'a spionrësh muslimarim duke e të reguar sekretet e muslimarën një musbëzintarë. E ka lejuar të legje. Edhe unë mërdi që fëtë them për të le njerë ju. Ata që e të munafika po jo përgjigjen e këti dhe të lejuve. E them të dhe njerëzën janë shtuar që qërin tonë. Allohet mos i shtoft të njerëzë. Allah vashuaj të farëve cili të cilit i duhet të keqen muslimanëve edhe hikjen si muslimanë edhe falën e razët e tyre edhe belhaqjen si muslimanë si por që i duhet të keqen muslimanëve edhe islamin me të vërtekë dhe pëse shpejnë me gëtë e tyri që në duhet islamin por duhet një islam një islam që i thonë muhannes islam muhannes do të që i shë islam asma shkos femë por është islam i cilin i për që i kjafirëve Isla për shusë rëndu qafirët Allah o mëso ashtë të farë të njërëzë Të cilë të duan të keqen muslimaneve Dhe hiqen si muslimane Edhe, shp edhe shprejnë fjatë dhe muslimaneve Dhe kryen dhebët e muslimaneve Por në të vërtet Kur ti shikohë që ta me njëri tjetërin Gjëzohë kur daj muslimane një burë Ose gjëzohë kur fitur daj muslimane Ose gjëzohë kur atim i nefëtisi Edhe fërkën duan në gëzimi Allah e shkatëroftë, Allah al e ardhapëtë. Në të adishtë e përsonë, i cilje këtë dhe cinsinës, a i ka i përcizio të munë afikë dhe. Në të ruen dhe dhe në vetë, nësë të dëshërën që vëtojnë të këmohë të ditë në gjukimit. Se kjo të janë të mërën shpetë, të këmohë të shkëmohë afikë, të dëflasën për të shkërën shpërën shpërën shpërën shpërën shpërën shpërën dhe dhe në besim tajri bëhë më ku të shikojnë se si të është përbeja Allah më nga fytve ta më ashtu si se kanë merituar e ta ashtu si shkanë rëpua të më rëpër të Allah u dhënjar si shkanë rëndur ku ndër besim taj me pisliqet e tyre mësë në mështroj përve jashme sa ta e në dimësira ata e njezumët unë të qëqëris Nuk kam burni Ta të tërgojnë të qipësojnë Përpa asyve Burni e ju në shbetën Përpa të agutit Përpa të agutit Ata shpërën se burët mirë Dhe i putin dore e kam Këse përpa musimovnve Dhe ne e me ju Përpa në të vëndet e ta nuk e me me Pasë në tërgojnë në loj Subhanu Atala Në tërgojnë në loj Madhuruar se si të ruhëm I ne për këtëre monafikme Pase jë është do një personë mund të kjetë të të dhe zhuarësie që ta njënë fiskë do muna fikë nga goja i Por Allah i madhëruar në këtë regurë djëgjera që nëse ne i kemi atë djëgjera Allah i madhëruar në gjithë muna fikët e dhyasë si kur atate të thurin kurët dhe të më të më dhajë kundër mos nilanove nuk të bëjdo të dërëtyr nëse tiki këtë të të të tësitim Por nëse të loj madhëruar në vëzhtim të ajeteve ojnë të ku, fëgë nëse ju bëni durim dhe jeni të devotshëm nuk ju bën juve dëm kurrë ato dy. Nuk ju bën juve dëm kurrë ato dy. Dy cilësi, durimi dhe devotshmëria. Durimi dhe devotshmëria duken si vakt të thjeshtë, por në të vërtetë këtu është gjithë thelbi i Islamit. Ai person që është i devotshëm, i zboton urdhat e Allahut, dargon te haram dhe bën durim. Bën durim do thotë që në krye të veprime që nuk i përshtaten asaj që ka urdhëruar Allahu. Edhe pse ta rendi ku rendit për të bërë kurthë njeriu, të turin kurthë turkun, s'më i bë durim. Me durimin që më devocionin e ti ka portuar shtuar më shumë urrëtitë munafiqë në zemër, edhe letë fot në përgjithësi, do jo në ti, në, në, në të fot vdihet që më vëftoj, gjithashtu ata që po të bëjnë do të dëm atij sepse këtë ka vendosur Allahu ligj në univers. Sikurse ka vendosur Allahu ligj që dielli lind nga lindja dhe perëndimi nga perëndimi. Gjithashtu ka përnosur lish, i cili nuk drëshoat për universin e ti, që kur shë një devaqem, dhe voqëm dhe shëtërruashem, nuk i bënda dhe damat e së kombinë një të një e të në ti. Prandaj, ti kthejmi dhe voqëmëris, bindes të e Allah subhanu e ta'ala, edhe dhurimit se këto janë ila që i vërtet për nejë dhe për gjithë umetin islam. Nusë Allah në madhurë në ruaj neve, O djël muslimanat nga kurthat. Allahu subhanahu wa ta'ala wa rasulullah ala alihi وصحبه al jmeen. Nuk mbrojnë ajët e të munafikëve. Nuk kanë fund ajët e të munafikëve dhe kuptimin e tyre që ka dash Allahu të rregojë për ta. Sa herë që ti lexon një ajet të duket dëmit, po kupton për këtë një tip të rëndë të munafikëve, kështu ato janë të rindërtueshme. Sa herë kanë këto treja gjinë të njerëzve të çast, cicitë të munafikëve edhe duke si kërëgjua jetë për zbret në fjellimi, për për ta, për ta, për ta, për shokët të tyre, për pasarës të tyre, për fisin e tyre, për fisin e muna, muna figve. Në kohë në Profetis Salamon, se në nga në dojë një njarë, të sinet Resmetoni, më të imidhin, edhe për të njarën në zbjëdu kurar, i cilin e dhoët dherë dhiden e gjukimit. Një në një një në të një një një një n Nga shpite në sarve Një familje E cila e qurëshe Benin u Bejriko Benin u Bejriko Edhe në të jetonit të vlezer Njëri për i tyre kishtë në emin bëshir Edhe kë bëshir Ishte munafik Shë thot këtate Ishte munafik Edhe thurë të barëgjë kundë në sahabë Uajeptet të tjerve Njërzit të, të panjohur Edhe dhinë taj në të zonë të barëgjë kundë në sahabë Në taldin e tyre dhe shajnë në sahabë edhe kur i djonu sahabët o vargje foshin këto vargje nuk janë vetëm se për atë për atë njeriu të ndyrë, Allah e draft. Kjo thoshë sahabu për të beshirën, i cili ishte munafik. Ikjo njëo di që mos sa ishte ai, ish, çfarë rangu ishte ai njeriu. Kurse sot un kam frikë se ne nuk i njeh punë këto munafikët. Atë e të mësnesh, ata, ata rinë me ne, edhe kanë frikë se po ti themi dhe ndaj mbështatarit, "Në trgojim ul apo qiti e di vetë po veten ta di të të bësh njerëzve, do ngri supë të peshjë, zve, lartë." Kjo e kjo është fatisija jo në vezë. Thotë të... Këtate... Thot, në kohënë tonë jeton në kjo fisi që është Beni Ubejre, të ishe tre vdesër, njerë për ty ishe Beshirë, të ishe monafik i thilë isha të sahabët. Thotë të në kohën tonë njerës ishe në të vartër. Njerës ishe në vartër, në khali ushimi të keqibongën edhe elpi ndërsa nëse punimson produkti që ke pasuri, nuk ke pasuri të madhe, kur vinte domodin karavani me tregtinë nga Shami, mund binte miell për grurëri dhe domodin këtë hante vënd dikush që kishte pasuri të madhe. Thotë Dzejjaj i cili quheshë domodin Rifa'i Muzeit. Dzejjaj i nisi të quhej Rifa'i Muzeit kishte para dhe kur erdhi tregtia nga Shami, bleu miell grurën për veten dhe e vuri në një dhomë të tij pa ashtistit. Në dhomë që vendosi një thes me miell që simi bleu kishe vendosu gjithashtu edhe shpatat e tij, disa armë broje që i përdorte për luftë. Kur thon një natë, vin disa hajdut. Edhe e çajën domun, nuk ka qenë në dhomën më mursë sot. E çajën domun të hyn dhe, dhe marrin miellin edhe armët dhe i vjenin. Në mëngjes del rifar dhe shkonu të sjostë katadis o katadë kan kanë hyrë ditën kanë mbijetur, por ne s'kam të ndoj se kush nuk më ka bërë të dëgjë, sepse nduën armët, nuk po pyqën domun për miellin. Po vetëm arnë po vdo. Edhe kërkojn duke kërkuar gjë në disa komshi të këtyre Berlin Uberit, të cilën do thonë atyre që ne kejmë parë dje që është ndezur zjarri te Berlin Uberk da. Ndërkohë që në shtëpinë e tyre nuk ndizën zjarr kurse sepse ishin shumë të varfër, nuk ndizën zjarr pun, që vajza ka ndezur zjarr. Edhe mendojnë se zjarri të ndezur për të gatuar ushqimin që kanë vjedhur tek ju. I thonë ata nuk qopësi të turë. Edhe më fort tonë, vono vendosni pyetën më, sepse ndërta ishte këngu munafiku i cili quheshin Beshir. Atë shkoi apo ishte kë... ajo me kë punoi Gudin? Shkojnë tek familja e vejës, i thonë atyre dhe Beshir thonë se ju keni vjedhur nesh, ndonjëse nuk vjedhën. Ne kemi vjedhur ne po ka vjedhur Labid ibn Sahm. Ishi një person saqave fillish njerëj i sinqert, njerëj me ishtam të kulluar, të pastë. Po ka vjedhur Kavildhur Ajit dhe jo Jonen. I shkon Lajmit te Zebedit, ku ai merr vetë Zebidin dhe shpatën e vet. Pashallau, kjo shpatë thotë aty personat që i vin. Do hyj me trupet e tuaj, thotë mos e lutë nxirë tësej kush më tuti vërtetë, sepse unë nuk njoh vjedhën në santet. Dhe i thon ata personat se ne nuk kemi gjë me ty, do ne dimbusheti, dhe në dimu sheti, edhe kthehen. Atë shkon qata ibn Nu'man te profeti Sallallahu alajhi dhe i thotë i dëgërojmaut, "Kjo thot familja Ben Jubair, kanë vjedhur i kanë vjedhur ripas shumë shumë shumë i thërron gjithë historinë e paqëndërsë. Zot profeti sallallahu alajhi wasallam që të lutem u urdhëroi që të tkthënë mallin e tyre sepse është malli i shtëpij. Malli i shtëpisë është dëshmitar më i shpi, në sh... në mirë. A për të përshem nda kort. Ndërkohë ky Beshiri munafiku çfarë bën? I thotë të, të shpis vetëm që nga korreguzon vjedhje me radhë, të ndezet apo kundër domun akuzuesve. Tre dëgjopi solucioni liqëshë ose dinë horra edhe të gjithë shkënd e profetët sallatësëllë e të nërërër e mëllotë, këtë katade në ka akunzuar për vijethe një këtë nuk ka argumente për të dëgjeje. Edhe profetët sallatësëllë e më të mënbjë dhe mënbjë dhe mënë të fjani të në të të të mënafikut. Edhe kërë shkënd katade, i thëtë katade, si ti akunzuar një person për vijethe? Si akunzuar ti një person për vijethe, këshkët bëjë, E thotë qata do dëshiroje dh sikur një pjesë e madhe pasulsimit kishte ikur dhe mos i jikur, dh dh kisha thënë far profesor për të gjithë fash. Ashiq nuk merri që do i kthe këtu për çështën e profetit sallallahu alejhi dhe selamu. Po nuk ka le pak të zgjithën ai hedh kuronore të cilet ishin ulzi për gjithë besimtarët. Futollojmë dhe uruam rrot. Futollojmë subhanallahu teala i profetit e sallallahu alejhi dhe selamu. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Në takimin e zbritur të librit me të vërtetën që ti gjykosh më të njerëjve më ato që të ka tradhuar ti Allahun. Pastaj do të thotë kulil kha'inina hasima. Dhe mos u bëj ti avokat i tradhtuarve. Ti do të vdesse mos u bëj avokati i tradhtuarve i grupit të tradhtuarve të cilën kanë tradhuar vetë edhe tyre, dhe kanë tradhuar Allahun subhanuhu te ala dhe kanë bërë këto në mështrimin duke vjedhur punësimin e dy akuzot tjerë. Mos u bëj bëjësi tyrë i thepoved profetit e sallallahu alajhi wasallam. Pazëdot wastafirillaha wa kayfa i falallahu qe ti i fone ka taze te lëforme. Ku di thot profetit e ti sallallahu alajhi wasallam kërkoi falallahu te psi te kataz te lëjjet. Allahu subhanahu wa taala qorton profetin e ti sallallahu alajhi wasallam. Wastaghfirillaha inna allaha kana ghafurur rahim. Ka kuj falallahu sallallahu shfala ze mushrim. Pazëdot Allahu subhanahu wa taala. U e levit qardin a rinë me dine e këtanu në ëmë fuse humë Dhe ti do të mësë pëj avokat dhe mëjtës dhe asë mësë dialogovët mëjtërë Ata që të randëdojnë vëtë e dhe tyre Ky shunëzim në vëtë për përfinësën për për diqitë ne Që ne mësë mëmë mënë mënë fikat E dhe më përsoj mësë mënë që fjatë Dhe më më përsoj mësë mënë që fjatë Mësë mëmë mënë mënë f edhe hajtë të dhikën e tyre mos imbërën me, që ata mos halë kurismë tonë, o besimë parë, flikët për besimë parë, Allah dhe dretët për fejtë ti sallësallëm dhe të gjithë besimë parën e tërë jetë, a velatë të gjatën alim në nërinë e eftanu në nënfësahum, dhe të mos dhjeladon për të imbërën të ratatë të cilët të trafërën për të dyre, inë nëllohë edhe nërë hibnë mënkana khaullan eth Allah, nuk i do ataj që janë të rëzbarë dhe gjyë nëpëqarë, nuk i do ataj nuk dojë që ti imboshë shëta. Ha, po ti imboshë të jesë shëta. Nuk i do, Allah, dhe përgjësa nuk i do, Allah, nuk të takon t'ju i tërbuar, dhe altë që si mbërë të imboshë të jesë t'imbojnë e pa. Dhe me dhe në këta muna piti, paset të të dojë me dhe rëzbarë, të rëzbarë për këtë të rëzbarë të ta se që farë janë të në të vë Ata shihën për njërësë, për nuk shihën për e mërësë. Ata përpikën që këto të radhëti të tyre dhe hajdu të liqëtë të tyre të i fshëhjën për njërzve që mos i dinë të asë që ka u frikë dhe të tërë për njërzisë. Kusë për e mërësë nuk shihënë, se përsa ta nuk njërësë për mërësë. Edhe kusë ka të lefëzijë, Ky ka një përcesive madhështore të mune e fikëve Qaj nuk uruhet prea mohët Po uruhet dhëtën për i syve të njëzëve Edhe nuk i takon për simtare të ambashtesim Nga së të mbërnë të dhe nëse për të ndojnë se kam dobi për i ti Kua Allah dhe ndalohë profetën e ti Shkha më më po thotë për tjertë A më zhva për tjertë e më të mirë se i dërgur a botë ذول الذين يقولون تتبعون ما يلقى دغور تتبعون ما والله يسلم فتيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله تنهربون الله تصييمه هتو منافقين وتافشين پر نيرز پر سيمت نيرز پر نفشين بسيم الله سبحانه وتعالى وهو والله يجبيتون ما لا يرضى من القول فنفشين پر الله قال له اش متا كي عطا ثورين فيها اللي يكمشوا thurin e dhe fjaqën e knashen, Allah, subhanu wa ta'ala. Ithju bejjif, në nga nga e rdhamen, qalu kamen, nga nga, nga nga më hita dhe Allah, i ka përfshirë të gjitha pëndër të t'yre dhe i dhishu mishë që më këllë ata. Pasë të nga dhërruar dhe i tëndretorë, profetit i s.a.s. edhe të gjithë besimtërët vërte, thotë, ha entum, ha ulaj, gjah dhëntum, alhum, përnë hajat i këllënja. Ja, ju thotë, po Këme ju gjatë i lëpa e një me lëqyama Kusht djelogon me Allah Këtë të gjyëgim për të mbojt rukta Kusht djelogon për të mbojt në kushë E të nërëka këtë të tërë më parën ruk Eme jekunu alë i mëkila Edhe kush është Ajë personë një të një mërë përësime Nërë dhe dhe dhe të përërë Kush Kush E përderësa nuk ka kush Ata nuk i takona së kujtë që ti mbëhë munafikët dhe hajtutët të cilët vjedhim muslimanët për hirë të kdamit e dobiqës, për hirë të asa që i quajnë dobië e daqës. Se nuk e në të mëtë mështë i tërgurë e Allah, sallallahu alai e sallam. Kështu e Allah, suha në ta'ala, pas ta i tërgurë e Allah tërgur madhuruar një jetë shumë të frikëshumë për besim të ahët. I thotë të profetit ti, sallallahu alai e sallam. O lulla fadhlu Allahi alejika wrahmatu la hammat ta'ifatum minhum ay yadhlluk. Dhe sikumos ishte. Mirësia e Allahut dhe mëshira ti kundretej Mohamed. Disa prej tyre këto munafiqë por emunji të thunë me të vërteta. Këvend dietarët e xhirit, por emunji të thunë me të vërteta duke duke të futur ty në këtë vargull që ti me krijuar ata vetë. Ma akuzimi në të inspektorat boshun edhe me pastrimin e vetë atyre dhe i thëshën po filosyre, mësti, njësë, jështë, mësak, zonë, final ndonëse sepse ne nuk kemi fraj. Por edhi para një tjerë njerëz që bën një operetë pastë. Edhe dalë pasaj pesë parë vërtet ose duhet dilte po fetoslem ose ata që vimos ti dalë para një njerëz që të mos akuzoni finalin para diskut. Nuk është ai dukt. Edhe këshum humb njeriu me vërtetëta. Kur profeti sa aseni me karuitu Allahu sepse i është profet të, të tjerë dhe nuk ka përmtuar apo rruajtë. Mëndë që të humbin dhe, dhe shkëntari humbjes, kështë janë ja e mëna fikatë. Përndetë atë dojë madhurënë e kështë në luërë në, në eri që në përpara që në të shëqëronë e mëna fikatë, të rime ta, sepse ta bëshak për gume në në në e vërtej ta, e që njerë që të futin për drecitë mësëmalët, e që në të vejimin e pesë, më dhja ta në mos mëvecë nëseën kanë marë vetë në dore, dretimi e pesë dhe dretënë e dhe si du Duket rritur duke duke keq, si që duam të kohuim poshtë të që duam në parë, duhet t'rruguim të mirën të gjysh keq, të keqën të gjysh mirë, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në kornën e fundit tot, në kornën e fundit kur vjen sallallahu alajhi wasallam do të dalë rruajt. Rruajt bidha, i gatvon sa u çaj rruajt. Çfarë rruajt bidha të voi dënuar Allahu, fa, u rruaj mira ju ataj person i cili është një pa vlerë. Nuk pa vlerë, ka vlerë te Allahu subhanahu teala. Është njeriu që nuk i konton dhëtit. Nuk ndalluk e dhe në harët, edhe dhe fletë për pare njerësje. Kështë rru e i vjëmë, a i personit të tili dhe dhe për pare njerësje, pas baturë, dhe njerëzje, të allodhe, dhe njerësje nëzbëtën uretë allodhe, sikur se dhikë abdolla ibn Ubej, ibn Seluli. Në kohë në pofetë S.A.V. o e në mësë të gjumës, o e se këtu pofetës e në mëllëtme, gjithdo gjumës, dhikë e të për Të jezër, kështo, yes, e ngrishë pa njëzërë foshtë, e njëzë, këshë dërgurë e mërët, besojnë jëndër, nëgjëjnë jëndër, nëzbëtojnë urën të të të shpëtojnë në dy njarën e hëtë. Dhe e se kërë nga hojë nuk të avundit dhe dojnën të palarat e ti, në ngritë në maslumë të sësitë foshtë të ti në fjallë. Por ata ishe sahabë, nuk të ishe sinekë. Ata e kapë Kurse sot nuk ka bura t'il, dhe, që dani munafikët të më aftën, o një armi kërë mosë, nuk ka këndarit të më muslimatëve. Nuk ka sot t'il, ka vdegja të bura. Për më basa më asjetë të sot bura t'il të cilë të afonë të vërtetën sheshtë, atue që du të më aftën munafikëve, të cilë të nështëroj në metin me fjarë. Dhe shumë të, me të, të duer, në metin të hudurë, në gjurë, në shtërë, në nështëroj, dhujan e në që na fikët, na thë thë fikëve, në rruve të munafikët, në rruve të cësi të munafikëve, në saldojnë më ndërruar, në jabës pëses, në shdo putë mirë, jabës në jabës pëses që të rëgojmë në shdojnë e keqë, në bëjnë neve për për për për të përtejet, Allah në shpërëm në shpërëm në shpërëm.